<ماشر> ماشر ربي يكون ما شفت يا ربيكم انت اللهيمن والمعين انت ما شفت يا ربيكم انت اللهيمن والمعين انت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 Večeras uz Allahu subhanahu wa ta'la dozvolu govorimo o jednoj bitnoj osobini za svakog vjernika i svakog vjernicu. Naprotiv, nemogu se zamisliti vjernike vjernica bez ove osobine. Postoji vjernik i vjernica bez ove osobine. A to je nadao Allahu subhanahu wa ta'la milost. Nadao Allahu subhanahu wa ta'la milost jedan je od temelja ibadeta. Svakog ibadeta kojeg činimo Allahu subhanahu wa ta'ala Jedan od njegovih temelja je nada Jer svaki ibadet koji se čini Allahu subhanahu wa ta'ala Čini se iz ljubavi, straha i nade Iz ljubavi, straha i nade Pa onaj koji obožava svoga gospodara jednog jedinog svakim vidom ibadeta Mora da kod sebe ima i ovu osobinu Ova osobina neizostavna je da se nada Allahu subhanahu wa ta'la njegovoj milosti i njegovom oprostu. Zato zasigurno svaki vjernik i svaka vjernica, kada bi izostala ova osobina kod njih, koliko je samo treptaj i okaza, postavljaj i badac svome gospodaru. Jer mi, vjernici, kao i svi drugi ljudi, griješimo. Nema čovjeka da ne griješi. Prejasno je došlo u hadisu Allaho aposlanika, aleyhi salatu wasalam, kullu beni adim hata, wa khiru hata ina tova buni. Svi Adamovi sinovi. Dakle, svi ljudi griješe, a najbolje su oni koji se kaju. Mi kao i drugi griješimo pa se nadamo Allahu subhanahu wa ta'la da nam oprosti naše grijehe. Mi težimo Allahu subhanahu wa ta'la blizini pa molimo Allahu subhanahu wa ta'la i da nas približi sebi. Mi i nadamo se da nas Allah subhanahu wa ta'la približi sebi. Mi tražimo i tragamo za uputom i molimo Allaha subhanahu wa ta'ala za ustranjost na toj uputi i nadamo se od Allaha subhanahu wa ta'ala ta i da nas uputi i učusti na toj uputi činimo dobra djela nadamo se od Allaha subhanahu wa ta'ala da nam primi ta naša dobra djela dakle nada je prisutna u cijelom čovjekovom životu i mora dakle da se nalazi kod vjernika i kod vjernice neizostavno međutim svjedoci smo čujemo od mnogih kako se nadaju Allahom oporstom, Allahovoj milosti, a kada pogledamo njihova djela, onda čovjek može shvatiti i zaključiti da je riječ da je riječ samo o pukim željama, pustim željama. Nije to nada. Budući da je ovo prijeko potrebna osobina za svakog vjernika i vjernicu islamskih učena su govorili o njoj, naprotiv prije njih Allah subhanahu wa ta'ala u mnogim kuranskim ayetima i pojašnjavao šta je to ispravna nada, što znači ispravno nadati se Allahu njegovoj milosti, njegovom oprostu, koji su to njeni uvjeti, ispravne nade, koji su pokazatelji, kada pogledaš čovjeka koji govori da se nada Allahom oprostu i Allahoj milosti, da li ima pred sebe pokazatelji onoga koji se ispravno nada. Zato, na svakom vjerniku i svakoj vjernici da se upoznaju sa ovom temom, sa nadom Allahom, subhanahu ta'la milost, kako bi se ispravno nadali Allahom, njegovoj milosti, njegovom oprostu, a ne živjeli u pukim i pustim željama. Brojne su definicije islamskih učenjaka o ovoj nade, dakle ove nade, brojne su definicije. Ibn Uqaym Rahimahullahu ta'ala na jednom mjestu u svomem rednom gjeru Medarju kaže, nada je vodič koji vodi srce ka voljenom mjestu, a to je ahiret, i to je blizina Allaha subhanahu wa ta ta'ala. Pa nada u Allaha subhanahu wa ta ta'ala i Allahu milosta lakšava srcima put do njihova gospodara. Na drugom mjestu u svome Ruh. duša kaže nada je stremljenje srca žurenje srca ka svome gospodaru i priklanjanje uz njega da budeš uz nje, u njegove blizini i prekidanje veze sa svakim onim koji kida vezu tvoju vezu sa Allahom subhanahu wa ta'ala da prekineš vezu sa svima koji utiču na kidanje tvoje veze sa Allahom subhanahu wa ta'ala također je rečeno nada je smirenost pri iščekivanju željenog onoga što želiš da postigneš nada je smirnost u iščekivanju tog željenog nakon što poduzmeš dijelom koja vode do toga. Nakon što poduzmeš dijelom koja vode do željenog poduzmeo si sve što si mogao nakon toga uslono se na Allaha subhanahu wa ta'la i nadaš se od Allaha i smiran si pri tome. <kuh> Također kažu nada je vezanje srca za voljenog. Rečeno je pouzdanje očekivanje dobrote od Allaha subhanahu wa ta'ala. Nada je žudnja za Allahovom dobrotom i njegovom milošću. Dakle, nada pod nadom u Allaha subhanahu wa ta'ala podrazumijeva se vezanje srca za Allaha subhanahu wa ta'ala, radovanje njegovoj dobroti i iščekivanje Allaha subhanahu wa ta'ala dobrotja i njegovih blagodati i smirenost pri iščekivanju svega toga. Budemo li čitali Allahovu subhanahu wa ta'ala knjigu Kur'an kerim, naći ćemo brojne kur'anske ajte koje govore o ovoj osobini. O nadiju Wa Allah subhanahu wa ta'la njegu milost njegu oprost. Patjemu najicina pedeseti tretji ayet sura al-Zumar. Pedeseti tretji ayet sura al-Zumar jestta ayet koi najbiste, rudin, nadu, djerniku wa Allah subhanahu wa ta'la milost njegu oprost. Pedeseti tretji ayet sura al-Zumar. U kojem kaže Allah subhanahu wa ta'la raja svojman vjerviesniku muhammadu alaihi sallahu wa sallamda kaže Qul, ya ibadia asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim. Radhib, o moj robovi koji ste se prema sebi ogrešili, koji ste učinili mnogo mnogo griha, ne gubite nadu Allahovoj milosti. Doista Allah oprašta zasigurno sve sve grihe, jer je on onaj koji mnogo prašta i onaj koji je milost. Pa ovaj ajet je ajet koji najviše budi nadu vijedniku Allahu Subh'ana wa ta'la milost i njegov I pogledajte, u ovom Kur'anskom ajetu nalazi se mnoge radosti za vijednike. Prije svega, Allah Subh'ana wa ta'la na početku ovog Kur'anskog ajeta ljude, nas koji griješimo prema njemu Allahu Subh'ana wa ta'la spominje kao svoje robove, pripisuje nas sebi. A to je počas za čovjeka. Kada te Allah Subh'ana wa ta'la nazove svojim robom. I pogledajmo Muhammed sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kroz Kur'an na kojim mjestima Allah subhanahu wa tala, spominje ga kao svoga roba na onim mjestima kada govori o njegovoj najuzvišenoj posebnoj misiji i posebnim situacijama koje su tešavale Allahov poslanik ali sallallahu alayhi tu ga Allah جل جلاله spominje kao svoga roba pa Allah subhanahu wa taala na početku ajeta nas pripisuje sebi pa kaže ovo moj robu vi koji ste se mnogo ogriješili prema sebi ne gubite nadu Allahom milost dakle spominjena mnog je naše grijeha čovjek da sjedne sa sobom se obračunava kao što su naši prethodnici znali sjediti obračunati sa sobom i kada vidi koliko je grijeha učinio koliko je živio koliko je dana u godini koliko dana svaki dan samo da je učinio po jedan grijeh padali bi ju nesvijest ali Allah tu odavala kaže nemojte gubiti nadu u Allahu milost vi koji mogo činite grijehe Oni koji ne toliko grijeha, oni su preći da ne gube nadu Allahu milost. Nakon toga kaže Allah subhanahu wa ta'la, inna Allahe javlu firu az-zunub. Doista Allah subhanahu wa ta'la oprašta grije. Zunub, nožina od zembe. I ovdje je došlo az-zunub. Određeni član. A određeni član u arapskom jesku, ovdje smo naučili nadam se, mnogu puta spominjemo, odredin član u arapskom jesku ovdje az-zunub ima značenje sve odruhvatnost. Doista Allah oprašta sve grije prašta sve grehe. I opet Allah potvrđuje, prolazi se još jednim terminom, koji potvrđuje sve grehe. Inna Allah ya gufiru jami'a. Jami'a jisve. Doista Allah oprašta sve, ama baš sve grehe. U suri al-Misa Allah subhanahu wa ta'la izboio i rekao, kaj grehe neče oprost. Inna Allah la ya gufiru bihi wa ya ma dune zalike li mejaša. Doista Allah neče oprost, da mu a oprostit će ono što je manje od toga, kome bude htio. Allah subhanahu wa ta'ala neće oprostiti širk, da se neko smatra ravnim, da neko bilo koji vidi ibadeta koji se upućuje, samo Allahu subhanahu wa ta'ala uputi nekome drugom, to Allah subhanahu wa ta'ala neće oprostiti. Kao što stoji u hadisu kuciju, da će Allah subhanahu wa ta'ala je rekao, doista ja sam neovisan od toga da mi neko drugoga smatra ravnim, Pa onaj ko mi u nekom djelu pripiše nekoga drugog, učini neko djelo radi mene i radi nekoga drugog, ja ostavljam i njega i njegov djelo. Ja nisam toga potreba. U drugom divati ja ostavljam i njega i njegov širk. Allah subhanahu wa ta'ala dakle, neće oprostiti širk, a oprostit sve ispod toga kome bude, kom bude htio. I opet pogledajte, Allah subhanahu wa ta'ala, ovaj kur'anski ajed završava, opet sa svoja dva lijepa imena koji odgovaraju sadržanje ovoga ajeta. Inahu huvel gafuru rahim. Innahu huwa al-Ghafurur Rahim. Do istayon al-Ghafurun ay kullu mad'a drastav tarrahim. Ana ay kullu Zato nalazimo u govoru naših prethodnika prije svega ashaba zatim nadalje da su rekli da je ovo doista ayet koji najviše potvrđnita bude budi nadu Allahu subhanahu wa taala milosti nego oprosti. Da zbog ovoga ayeta Dijevnici ne smiju gubiti nadu Allahovu subhanahu wa ta'la milost. Pa se prenosi od, od Alija radijallahu ta'la pihusega, da je upitao ashaabe koji je ajot u Allahove najviše ljudi kod vijednika nadu Allahovo prost, Allahovu milost. Pa smo spomenuli ajot i Nisa. 110. ajet u kojem kaže Allah subhanahu wa ta'ala وما يعمل سوء او يضلن نفسه ثم يستغفر الله يجد الله وفور رحيم ko bude učinio loše djelo ili bude učinio sebi nepravdu nasi i zatim se pokaja Allah subhanahu wa ta'ala naći Allah da mnogo prašta i da je milost pa je ali radi Allah nema ajeta u Allahu knjizi koji tako budi nadu Allahu milost i oprost kao što predestrći ajet su rezultati Također Ibn Abbas radijallahu anihuma je rekao Za ovaj ajat kod estrici ajat suri yazu, Zumer Da je to ajat u Allahovi knjizi najviše budi Nadu na Allahom in los kod vjernika Ibn Mas'ud radijallahu talani je rekao Ajat u Allahovi knjizi najviše raduje Vjernika jeste ajati suri i suri Zumer Zatim nalazimo da Allah subhanahu wa ta'la U Kur'ani kerimo po pa ovoj osobini opisuje vjerovjesnike Poslanike A to su najbolji ljudi Naši uzari na kojima se trebamo povesti, naprotiv, opisuje posebnog vjerovjesnika, Ibrahima, alihi vala nabihina, salatu wasalam, oca vjerovjesnika, od Ibrahima, alihi salatu wasalam, nakon njega došli su svi vjerovjesnici. Svi. Ibrahima, alihi vala nabihina, salatu wasalam, imao Ishaaka Ismaila. Od Ishaaka došli svi, od Ismaila došao jedan, Mohamed Mustafa, alihi salatu wasalam. Ali svi od Ibrahima su, nakon njega došli svi, iz njegove loze. Svi su vjerovjesni, pa se zato zove Ebu Lembija, otec vjerovjesnika. Pa je Muhammedu, aleyhi s.a.v. naređeno da sledi Ibrahima. I njega, kada je njemu naređeno, Muhammedu, aleyhi s.a.v. da sledi Ibrahima, onda svima nama naređeno. I njega Ibrahima, aleyhi wa la nabina, salatu assalam, opisuje po ovoj osobini. Da je Ibrahima nadao se Allahu s.v.t.a. kao što stoji u suri. Ešvara 82. ajetu da je rekao Ibrahima aleyhi salatu wasalam Walladhi atmau en yagufira li khati'ati javmad din Allah je onaikome sanadan da će mi oprosliki moje griha na sudnjem dan Zatim Allah subhanahu wa ta'la po ovoj osobini opisuje istinski vjernik opisuje borca na Allahovom put a kaže Allah subhanahu wa ta'la inna alladina amanu walladina hajaru vajahadu fi sabi lilla ulaike i Oni koji vjeruju i koji učine hijjru i bježe od griha Allahu subhanahu wa ta'ala ili bježe iz zemlje u kojoj ne mogu obožavati Allaha subhanahu wa ta'ala u zemlji u kojoj mogu obožavati Allaha subhanahu wa ta'ala i boraj se na Allahom putu takvi se mogu nadati Allahove milosti takvi se mogu nadati Allahove subhanahu wa ta'ala milosti zatim Allah subhanahu wa ta'ala spominje ovu osobinu kao osobinu učenih ljudi osobnych wiernych a tak nauczonych ludzi, co mają szariacko zdanie. Pa kaže Allah subhanahu wa ta'ala: "Amman huwa qanitun ana'al-layli saajidan wa qa'iman yahdhurul-akhirata wa yarjuuna rahmatar-rabb. Qul hal yastawil ladziina ya'lamu wal ladziina la ya'lamun?" Zaristi onaj, koi noći provodi, I recite nam jesu li isti oni koji znaju, oni koji ne znaju. Zatim Allah subhanahu wa ta'ala u Kur'an i Kerimu govori da je gubljenje ove ovaj osobine, da čovjek nema ovo ovaj osobinu, da se ne nada Allahovoj milosti, da se ne nada Allahom oprostu, da se ne nada Allaho subhanahu wa ta'ala lijepom susretu sa Allahom subhanahu wa ta'ala, to osobina nevjernike. Da, nevjerni, da to nije svojstveno vjernice. Da izgube nadu Allahom milosti da se ne nadaju Allah subhanahu wa ta'la ta da nemaju lipo mišljenju Allah subhanahu wa ta'la ta tu nije osobina nevjernik nije osobina vjernik zato dakle vjernik ne smije gubiti nabla Allahumilost kao što kaže Allah subhanahu wa ta'la ta u suri Jusufu sam deset innahu la jej esu illa l'qavmul kafirun prejasem doista nadu wa Allahumilost ne gubi osim nevjernički narod osim nevjernici zatim U hadisima Allahov posanika alihi salatu sam također nalazima spomen ove osobine i vrijednosti onih koji se odlikuju njome. Pa jedan od posebnih hadisa, Allah najviše zna kao što 53. ajat Suret Zumer, ajat koji najviše kod vjednika budi nadu Allahu milost, jedan od hadisa koji najviše bude nadu Allahu milost jeste tako ovaj hadis, hadis kuci. Hadis kuci u kojem kaže Allah subhanahu wa ta ta'ala. O sine Adelove, o čobniče, sve dok me dozivaš i dok se nadaš meni, ja ću ti oprostiti grijehe makoliko ih ti ima. Sve dok me dozivaš, sve dok doviš meni, traviš oprostavno. I ne gubiš nadu da ću ti ja oprostiti grijehe i ja ću ti oprostiti grijehe makoliko ih ima. Zatim kaže dalje Allah subhanu Ako bi me sreo sa grijesima toliko obrojnim, koliko da se cijela zemlja ispuni, ti, jedan, da imaš toliko grija, da ispuniš cijelu zemlju svojim grijesima, kaže Allah subhanahu wa ta'la, ako bi me sreo sa grijesima toliko obrojnim, da se njima ispuni cijela zemlja, sreo bi me sa isto toliko obrojnim. Ako bi me sreo sa grijesima toliko obrojnim, da se ispuni prostor do oblaka, do nebeskih oblaka, među kojima, među tim grijesima nema širkat, a mi nekoga smatraš ravnim, zatim zatražio oprosta od mene, ja bi to lako tebi oprostio. Kažem ovo sve. Dakle, ovo sine Adamo, sve me dozivaš, sve tražiš od mene oprosta i negubiš nadu da ću ti ja oprostiti, ja ću ti oprostiti i opraštati grijem. Kada bi došao sa grijesima toliko obrojnim da se cijela zemlja ispuni, zatražio od mene oprosti, ja ti oprostiti. Pa ne samo zemlja, već dakle prostor između zemlje i nebesa. I za traži odmjena oprasta, ja bi ti oprostio. Pa dakle u ovom hadisu Allah subhanahu wa ta'ala poziva nas da ga dovimo, da ga molimo, da ga dozivamo i da ne gubimo nadu u njegovu oprast i njegovu milost. I prvi koji se ovom hadisu odazvao jeste Allah je poslanika rijeza. Svojom praksom pokazao i svojim ashabima oporučio i svima nama Pa je rekao u hadisu, neka niko od vas na umire, da nema lijepo mišljenje o svome gospodaru. Da ćemo Allah uprošiti. Niko od vas vijednika ne umire, da nema lijepo mišljenje o svome gospodaru. Poznat vam dobro hadis kod Buharije, kod muslima. Često smo ga spominjali ovdje. Kada je Allahom pos. Niku alihi salatu sam došlo, došlo roblje, muškarci, žene, djeca. Pa su stojali i čakali se izda presuda kakva će biti, šta će biti s muškarcima, sa ženama, sa djecom. Pa dok su čekali jedna žena izašla iz reda i nekoga tražila. Nije se osvrtala na Allahov poslanika Alihi sa uzmanj prisutnih muškarca. Tražila je nekoga. I nakon izvjesnog vremena pronašla je dijete. Na dijete. Privila na svoje grudi i podojila ga pred svima. Ne interesuje šta će biti s njom, kakva će biti presuda izrečena. I ne stidi se nikoga, prisutnijih muškaraca. Na svoje grudi ga privija i dojka. I Allahov poslanika alihi sallam da prepašte, zadivne. I ashabu. I pita Allahov poslanika alihi sallam Vidite li ženu? Da li bi ona ikada ovo svoje dijete bacila u vatru? Da li bi ona ikada ovo svoje dijete bacila u vatru? A u mogućnosti, tu da je naložena vatra, da je tu naložena vatra i može da ga baci, da li bi ga bacila ikada? Kožete me. Kada je na intervuse šta će biti s njome? kada neinter, ne stidi se nikoga, zar da baci, sve to čini zbog svoga djeteta, zar da ga baci u vatru rekao Allaho, salatu, a rekao Allah u poslanika, salatu, salatu, salatu, salatu, salatu, Allah je milostivi prema svojim robovima, prema ljudima od žene, prema svome djetetu. Allah je milostivi prema svojim robovima, ljudima, od žene, prema ovome, svome djetetu. Zatim, Rekao je Allahov poslanika alihissalat, Salatu je selam u hadisu kod imama muslima, jer je da Kada bi vijernik znao šta se nalazi kod Allaha subhanahu wa ta ta'ala od kazne, nikada se ne bi ponadao džennetu. I kada bi nevijernik znao šta se kod Allaha subhanahu wa ta ta'ala nalazi od nagrade, nikada ne bi izgubio nadu u Allahov džennetu. Također, poznato nam je da je Allahov poslanika, poslanika alihissalat, to sam koji je bio, činio dijela, i najviše se nadao Allahu subhanu ve taala i njegovoj blizini i njegovom oprostu, njegovoj milosti, ali i pored toga, pored toga je učio du. Što smo, tako dakle, i mi trebali činiti, pa bi govorio moj, ja se nadam tvojoj milosti. Dobro mi je poznato da jednoj prilike rekao nitko od vas neće ući u džennet sa svojim djelima. Iko od vas neće ući u džennet sa svojim djelima. Već će ući sa Allahovom milosti i Allahu poslučiti. Ja. Zato je znao učiti, Allahumo ja se nadam tvojoj milosti. Nemoj da prepustiš meni samo meni koliko je jedan treptajok. Popravi svako moje svako moje stanje i dalje tako. Dakle, Dobro, kako teče. Zatim nekoliko riječi našeg ispravni prethodnikovo voji prijeko potrebnoj osobini nadi u Allaha subhanahu wa taala. Ibn Mas'ud radijallahu taala kaže propast dolazi sa dvoje. Propast čovjeka dolazi sa dvoje, sa gubljenjem nade u Allahovu milosti sa onmišljenosti, da se čovjek obrazi, da je dobar nema kod sebe grijeha, nije mu potreban jeli oprost i na drugoj strani da čovjek izgubi potpuno nadu u Allahom oprostu, Allahom milost tako dakle, ima mnogo grijeha, previše grijeha kako on smatra, Allah to neće oprostiti i izgubi nadu i bude upropašten još na Donjaluku slično je rekao i Mohamed ibn Sirin Rahimehullahu tjela kada kaže gubljenje nadeo Allahom milost jeste ono što odvodi u propast gubljenje nadeo Allahom milost jeste ono što odvodi u propast, prošli puta Jel' li prošle srijede kada je to već bilo Govorili smo o strahu Od Allaha džemljavala A ukoliko čovjek ostavi strah Ne straho od Allaha subhanatala Siguran i od njegove kazne to će odvesti u propast Siguran U pini grijeha neće ga Allah kazniti Allah mu naproti otvara riznice Daje mu i metak Siguran je od Allaha i kazne Isto na ovoj drugoj strani Čovjek koji izgubi nadu Allaha umelost Ima toliko grijeha I jedna i druga osobina Ostavljanje jedne i druge osobine i strahovanje od Allaha subhanahu wa ta'la i gubljenje nadea Allaho milost čini čovjeka da ostavi dijela. Jel onaj koji ne strahoje od Allaha subhanahu wa ta'la i ne čini dijela? Zašto da činim dijela? Zašto da se umilostivljujem svome gospoda? Tako misli. Zašto da činim? Ne strahojem od njega i ne čini dijela. I ovaj drugi koji izgubi nadu kaže gotovo. Ne nema, nema šansi za ne. Ne ima za mene mjesta u džennetu. Ha? Pa oste vidjeli. Zato, dakle, vjernik živi između straha i nade kao što ćemo ili čuti. Abdullah ibn Mubaret, rahimahullahu teala, kaže jedne godine na refatu zatekao sam sufjane teorija, također veliki islamski učinak iz generacije Tavijena Sufjana teorija kako kleči na koljenima, na arefatu, kada su sve hađe na refatu na to mjestu zatekao sam ga kako kleči na koljenima oči su mu bile sve ispunjene suzama pa kada sam ga vidio u takvom stanju ja sam zaplakao pa se okrenuo meni i pita šta ti je uopće da ti plaćeš. Pa kaže, iskoristio sam bril, što je na teori bio velikuće mu hadis, miru u hadisu svoje vrijeme pa kaže, upitao sam ga ko je najgori čovjek na ovom mjestu? Ko je najgori čovjek? Kad su ovako ljudi pobožni, plaču dove Allahu Subhanahu wa ta'ala, ko je najgori čovjek? Kaže, onaj koji tvrdi da im Allah neće oprastiti. Onaj koji tvrdi da im Allah Subhanahu wa ta'ala neće oprastiti. izgubi nadu Allaho oprasti Allahu velosti. Oprast, Također, fudaj libni jad sa arefata pripovijeda jednu plaho lijepu jeli, e, situaciju, slučaj. Pa kaže, dok je sjedio na arefatu, dogio, i oko njega bil fudaj libni jad, bio učenjak i pobožnjak, i oko njega bil njegovi ahbave, prijatelji. Gledao je ih pred sebe narod, kako plačuje doveći. Kako plačuju doveći, je Allahu subhanahu wa ta'la dove, Allahu subhanahu wa ta'la tražova oprostna i milost. I pitao on svoje ahbave. Pasite, ovo je pečatljivo. Pa najprije pita svoja akvala, vidite ove ljude kako plaću. Obraćaju se Allahu subhanahu wa svemaćinom. Onome koji je kadar da oprste čust. Kad u me sreo sa grijesima koliko se može ispuniti zemlje. I još između zemlje do nebesa. I zatražio od mene oprosto, jer to lahko oprosti. Kaže, šta mislite kada bi svi obi koji ovako plaču ustali i zatražili nešto malo i metka od čovjeka? Na ovakav način. Plaću dozývaj, da ustanu i zatraže u hadísu u ovom kazývanju, že spomnie je li cifra, šestina dirhema, izraz, šestina dirhema, nešto malo, zatražuje od jednog čovjeka, šta myslite dali bi im dao, kada bi ih vidio u ovakvom stanju, kako plaču i kako dao, kaže, pa ja šta nekako, kaže Allahu subhanahu wa ta'ala je lakše da im oprosti, nebo tom čovjeku da im dan je šestinu, šestinu tog dirhema. Zatim Imam Taha'vi ta u svojoj poslanici Taha'viška poslanica kaže sigurnost i gubljenje nade, sigurnost od Allahove kazne i gubljenje nade u Allahovu milost postepeno izvode iz vjere Islama a put istine je između toga dvoga put istine je između toga dvoga i da strahuješ od Allaha šak'hannahu talaga da budeš siguran od njegove jeli kazne i također da ne gubiš nadu u njegovu milost Imam Al-Badhavi kaže Gubljenje nade o Allahovo milosti je veliki grih, kao što je veliki grih i sigurnost od Allahovi kazni. Kao što je veliki grih i sigurnost od Allahovi kazni. Ha, postoji pet vrsta nade. Pet vrsta nade. Dvije vrste koje su pohvalne. Ja znam da je ova malo građevina pred razpad, utrošenom izgledu. Ali ne trebate baš toliko podupirat zidoj, neće zidoj upasni. Jer kad se podupirate, da bovi dajte što zabraniti. Neće vam se spava. Postoje pet vrsta nade. Dvije vrste nade koje su pohvalne naprotiv prijekopotrebne da se nalaze kod vjernika i kod vjernici. Jedna vrsta koja je strogo zabranjena naprotiv širk. Zatim jedna je pokuđena i jedna je dozvoljena. Dakle, dvije su pohvalne, potrebne, jedna je strogo zabranjena, jedna pokuđena i jedna dozvodna. Što se tiče pohvalnih i potrebnih vrsta, to je dakle nada u Allaha subhanahu wa ta ta'la njegovu oprost, njegovu milost od onoga koji je činio grijeha Allaha subhanahu wa ta ta'la pa se pokajao za njih. Ostavio te grijeha. Ne smije gubiti nadu dakle u Allaha u milost, Allah oprost. Zatim, onaj koji čini dobra djela i nada se od Allaha subhanahu wa ta ta'la da mu primi ta djela jer to su te dvije vrste pohvalne, odnosno potrebne je li u Allaha subhanahu ta'ala treća, strogo zabranjena jeste je da čovjek očekuje ovo dvoje od nekoga drugog a ne od Allaha subhanahu ta'ala da odeš tamo, da ode tamo ne do Allah, nećeš ti da ode tamo, ispuni, plati, oprašte mu grijes je li tako? a, nemožete nego, dakle, nadati se u Allahu, oprosti Allahovu milost, oprost grijeha Samo od Allaha subhanautala, ni od koga drugog. Onaj ko se nada primanju dobrih dijela od nekoga drugog, primanju oprostu grija od nekoga drugoga, dakle, to je širk. Ta vrsta nade je širk čovjeka, izvodi izvjeri. Zatim, dakle, pokuđena jeste nada u Allaha subhanautala, Allahu oprosti Allahu milost od strane onoga koji ne čini nikako dobra djela, čini grijehe, ustrajava u tim grijesima, ne kaje se za svoje grijehe, ne primit se mnogo dobrim dijelima, ali se opet nada. Allahu suhani wa ta'ala, Allahu ta Nije to nada. Ako je nada, onda je lažna nada, ali su to, da te puke želje, jeli, i puste želje. I, dakle, dozvoljena nada, urođena nada, dakle, jeste ono da se nadaš čovjeku, od čovjeka ono što ti on može učiniti. Dakle, nešto no što je svojstveno čovjeku, dakle, što je svojstveno Allahu Subhanahu wa ta'l. Ne znam, obećao ti neko da će doći poslije akšama na sjelo, na prijelo, pa kaže nadam se da će doći, pa nećeš tako iznevjeti ono što si obećao i slično. Dakle, to je dozvoljena nada. Uvjet ispravne nade, otprilike ste, jel, shvatili, uvjet ispravne nade jeste činjeni dobri tijelo. Da se nadamo Allahu Subhanahu wa ta'l, Allahu milost, Allahu oprost, jeste da činimo dobra djela. Ne može čovjek, dakle, samo griješiti, I nadati se Allahu subhanahu wa ta'la da mu oprosti tijeg rijeha, a ne činiti dobra djela. Na mnogim mjestima Allah subhanahu wa ta'la ta u Kur'an i Kerimu spominje nadu uz dobra djela. Spominje nadu, Allah subhanahu wa ta'la, lijep susret sa Allahom, Allaho milost, Allaho oprost uz dobra djela. To čovjek mora da čini djela. Ako pogriješi, pokaje se i ne bude siguran da mu je Allaho oprostio, da se nada, Allahu mu oprosti, Allaho je milost. Pa tako, u zadnjem ajtu sura Elkeh. Kako ideje? Femen kana yarju liqaa rabbi vali amel amelan saliha Vala yuslikibi ibaliki rabbi hea ahada Kose nada lipom susretu koda Allah'a Laka čini dobro delu A, ah, mosh? Mogu preko nogih odmarat 365, nama yoshiya vajdanas 366 Odmaraju i kaji nama mis Allahim rastu Ko se nada lijepom susretu kod Allaha subhanahu wa ta'ala neka čini dobra dijela i neka u tim dijelima, u tom ibaditu kojeg čini, Allahu subhanahu wa ta'ala nikoga ne smatrvani. Dočim dakle onaj koji grijefi, primit će se dobrim dijelima i opet se nada Allaho milosti, Allaho oprostu, taj samo sebe obmanjuje. To nije nada, to su puste želj, i puki želj, i sutra kada dođe na sudnji da vidjet da je samo sebe obmanjivao. Pa također u surelke Allah subhanahu wa ta'ala spominje, vlastnika dvihbašti s kimi je razgovaro, je gov prijatel je gov prijatel, koji je bio vjernik, pa, Allah subhanahu wa ta'la spomni je toka za evanjem 2 aita 35 36 maja sura ilkaf, pokaže Allah subhanahu wa ta'la, wadahala jannatahu wa huwa dalimu linafsi qala ma adunnu antabida hadihi abada, wa ma adunnu sa'ate qaima, wa la irrudit tu ila rabbi ila ajidanna, khayram minhamu qalaba, iyon vlastnik dvihbašti uděl svoju a bio je ogrezao u grijesima, u nasilju, u nepravdi i kaže, ne mislim da će ova baščajka ne proći na Dunjavu. Zatim u drugom ajtu. I ne mislim da će sudnji dan nikada nastupiti. A ako nastupi sudnji dan ja budem vraćen, ja ću kod Allah, znači bolje nego ovdje. Bolje nego ovo što imam na Dunjavu. A ogrezao ogresima, Nije se primicao nije se primicao dobrim djelima. To su, takve puste, puste žene. Zato, dakle, Onaj koji čini grijehe, ne čini dobra djela, već ustrajava u grijesima. Nekaj se za njih, taj samo sebe obmanjuje. Taj je poput onoga koji ništa nije posijao, a hoće da ženje. Ništa nije posijao. Ili posijao u nekakvoj neplodnoj zemlji. Ne obrađuje ono što je posijao. Ne zaljeva, ne obrađuje i sl. Dočim onaj dakle koji posije uz Allahu dozvolu iman duboko u švome pa ga obrađuje pokornosti i dobrim dijelima, zaljela vodom pokornosti, obrađuje dobrim dijelima, taj spravom se, ako volg, da može nadati Allahovoj, Allahovoj mjelosti. S toga su islamski učenjaci govorili na sličan način ko se može nadati Allahue subhanahu ta'la milosti ili dakle ovom uvjetu ispravne nade govorili njegovim pokazateljima, njenim pokazateljima pa kaže Ebu Osman al-đizi od pokazatelja uspjeha jeste da činiš dijela pokornosti i da strahuješ, jesu li ti primjera od pokazatelja uspjeha da ćeš ako Bog da uspjeti jeste da činiš dobra dijela i da strahuješ, jeliti ti Allah primjera ne budiš sigur i od pokazatelja propasti jeste da činiš grijeh i da se nadaš spasu. Od pokazatelja propasti. Sigurno ćeš propasti, maskirat. Ako ustraješ u grijesima, ne se kajao za njih ne budeš činio dobra djela. Sigurno ćeš i nadljao krajev A od pokazatelja uspja jeste da ustrajavaš u činjenju dobrih dijela. Kada učiniš grih, pokajiš se za njega i da strahuješ, jeli ti Allah oprostio i da strahuješ Je Allah prijimio ta dobra djela? Slično je rekao i Šah al-Kirmani Znak ispravne nade jeste lije počinjenje dobrih djela Znak ispravne nade A se ispravno nadaš jeste da činiš, da činiš dobra djela Jahja ibn Maz razir Rahimahullahu ta'la rekao prelijepje riječi Kaže, ne znam da ima veće obmane Ne znam da se neko više obmanuo od onoga koji namjerno čini grijeh, ustrajava u njima, bez da se kaje za njih i istovremeno očekuje oprost. Slično je rekao Hasan Obasicuć. Pa kaže, ne znam da se neko više obmanuo od onoga koji očekuje blizinu svoga gospodara, bez da se pokorava njemu. Ne znam da se neko više obmanuo od onoga koji očekuje džennetske plodove sa džehennemskim sjemenom. Čini vjela džehennema, džehennemlija očekuje da bude stanovnih dženneta, Da se sa grijesima traži kuća pokorni, da se očekuje nagrada, ni zašto, Niš, ništa urodite, neko ti neće dati je to radi pa Allah subhanahu wa ta'la najpravedniji, tako je zašto i da se nada Allahu subhanahu wa ta'la u postavljanju dobrih djela. Hasan al-Basir i rahimahullah kaže, doista su lažne nade, tako dakle, puke želje, puste želje, toliko obmanulo ljude, lažne nade. Allah će oprosti, oprostiti toliko su ih obmanule da su otišli sa ovoga svijeta a nisu se pokajali za svoje grije Allah će oprostiti samo su te riječi na njihovim ustima i nikada ne dignu ruke Allah da traže oprostati za svoje grije pa su ih te nade jeli, toliko obmanule da su otišli sa ovoga svijeta a nisu se pokajali za njih pa kaže jedan od njih bi govorio ja imam lijepo mišljenje o svome gospodara Allah će vam nije oprostiti kaže laži Laži. Da imao liepo myslio svojeg gospodaru, imao bi kod sebe liepih diela. Da imao liepo o svojeg gospodaru, imao bi kod sebe kod sebe dobrih diela. Takhle činjenje dobrih diela je uvjet, u slov ispravne nade, da se ispravno nadeš u Allahe, suhannahu ta'ala, Negovu milost, Negovu oprost. Da učerkuješ Allahovu milost, jestli da činiš dobré dielo. Da činiš dobré dielo. Ibnu Qaim Rahimahullahu ta'ala kaže islamski učenjaci su složne, takhle ičma islamskih učenjaka, da nada nije ispravna bez dijela. Da nada nije ispravna bez dijela. Što se tiče pokazatelja što se tiče pokazatelja ispravne nade, dakle mi tvrdimo, nadamo se Allahu subhanahu wa ta'la, imamo dijela. Koja dijela vjerni da posebno ima kod sebe da bi se moglo reći da se ispravno nada Allahu subhanahu wa ta'la njegove milosti i njegovom oprostu, pa dakle da se okreće sa svim videojima i baleta. Da koliko je god moguće sve ono što Allah subhanahu wa ta'la propisao ili preporučio da se time jeli umilostivljuje svome gospoda. Da ta djela čini Allahu subhanahu wa ta'la. Zatim, da često upućuje dobu. Da često upućuje dobu. Često upućivanje dove, Allahu subhanahu wa ta'la je dokaz da se nadašnjemu. Kako? Kako? Nemojte podograditi. Onaj ko se ne nada, odziv od svoga gospodara neće mu ni doštiti. Tako? Ti koji se nadaš, da će ti Allah uslišati ono što tražiš, ti njemu i doviš tamo. Allah ne je zna, to je jedan od najvećih dokaza postojanja Allaha subhanahu wa ta'la nakon tebe. Čovjek. Svaki čovjek ukazuje na Allaha subhanahu wa ta'la. Svako Allahova stvorenje ukazuje na Allaha subhanahu wa ta'la. Ridova... Također, jedan je od posebnih dokaza Allahovog postojanja. Padneš na seždu i tražiš od svoga gospodara i Allah ti to da. Niko drugi ne zna da ti to traži. Tvoja mama, tvoj babu, tvoj kumšilu niko ne zna. Ti si u zadnjim časovima noći ostao, dovio svome gospodaru na seždi, jedini on zna i Allah ti to da. Najveći dokaz, jedan od najveći dokaza postojenja Allah subhanahu wa ta'ala Zatim ustrajmo s naslijeđenju sunnata Allahovu poslaniku alaihi sallacom Jedan od pokazatelja ispravne nade kod nas Jer Allah subhanahu wa ta'ala prejasno rekao U suri Al-Ahazab, 21. ajetu Laqad kane lakum fi rasuli lahi usvetun hasan Limen kane nerđu Allah akhir Vi u Allahovu poslaniku imate najbolji uzor Najljepši uzor onakovi onaj koji se nada Allahom i nagradi na drugom svijetu onaj koji se nada Allahu i nagradi na drugom svijetu treba da slijedi Muhammed a.s. to samo sveme a pa nastoji da slijedi Allahu poslanika a.s. lijepo mišljenje lijepo mišljenje o Allahu wa tala, jer je Allah Allah je rekao ja sam uz mišljenje moga roba o meni. ja sam uz moga roba meni to onako kako budeš mislio o svome gospodaru takvo ti mjesto pripada kod tvoga gospodara. Također, često obračunavanje duše, česti samo obračun, spoznaja grijeha, također je dokaz ispravne nade. Jer mi se nadamo, Allahu subhanahu ta'la, da nam oprosti grijehe, da nam primi dobra djela i da nam oprosti grijehe. Nadamo se, Allahu subhanahu ta'la, ono koji se neopračunava sa sobom, naujiđa svoje grijehe. Zato je došlo u hadisu Da je rekao Allah poslanih, alihi sallam, kada vi ne biste griješili, Allah bi došao sa narodom koji griješi, pa ga moli da mu oprosti grijehe, pa bi mi opraštao. Allah subhanahu ta'ala voli da mu se dozi, voli da se doziva. Ja. Kako postići ispravnu nadu? Dakle, nadao Allah subhanahu ta'ala njegovu milost, njegovu oprosti je neophodna u našem životu. Kako je postići? Prije svega, spoznajom Allaho i subhanahu ta'ala lijepih imena i izvješenih svojstva upoznavanje Allaha subhanahu wa ta'la kroz njegova imena, njegova svojstva naručito njegova imena i svojstva koja govore o ovome, o Allahu i imenosti Allahom oprostu, Allahom primanju tevbe i sličnog dakle onaj koji upozna Allaha subhanahu wa ta'la kroz ova imena ar-Rahman, ar-Rahim, al-Ghafur, al-Tawad Al-Kerim i slična Allahov subhanahu wa ta ta'ala lijepa imena, nadaće se Allahu subhanahu wa ta'ala u njegovu milost i njegovu oprav. Zatim, kao što rekoh, lijepo pa mišljenje. Imamo lijepo pa mišljenje o Allahov subhanahu wa ta ta'ala. Kako kaže Imam Sefarini, rahimahullahu ta'ala stanje naših prethodnika ogledalo se u sljedećem nadi u Allahov subhanahu wa ta ta'ala bez zapostavljanja dijela i strahu, bez bez ostavljanja također dijela. Nadi u Allahov subhanahu wa ta ta'ala bez ostavljan bez pomosti. Zato Allah, Allah subhanahu wa ta'ala kada upisuje svoje najbolje robove vjerovjesnike kaže innahum kanu yusarionu til khairat wa yad'u lana radaba wa rahaba wa kanu lana khashin. Robovi oni žurle da čine što više dobrih djela. Dozivali su nas i straha i nade. Onaj koji ljubi svog gospodaru i straha i nade i ljubavi, on će neprestano činiti dobra djela. Onaj kod koga prevladni strah, ostajeći djelo. Onaj kod koga prevladni nada, ostajeće takođe djela. Zatim vezanje srca za Allaha subhanahu wa ta'la i čvrsto povjerenje u njega, čvrsto vjerovanje u Allaha subhanahu wa ta'la, u objeđenje u Allaha subhanahu wa ta'la, u makojoj se situaciji našli, da čvrsto vjerujemo u svoga gospodara, Allaha subhanahu wa ta'la da izlaz kod njega, jeli, da će nam Allah subhanahu wa ta'la nakon te gobe slaz dati, nakon jeli, teškog stanja olakšati, jeli, i sl. Zatim provođenje svoga života u strahu i način, kao što mora naš život da se vodi između straha i nade. Ne smije jedno od ovoga dvoga da prevažne kod koga bilo što od ovoga dvoga prevažne, taj će, biti, taj će biti upropašten. Zatim, svjesnost koje nam je blagodati Allah subhanahu wa ta ta'la dao na dunjavku. Zato nas Allah subhanahu wa ta ta'la poziva da se obračunavao. Da uviđamo njegove blagodate koje nam je dao. I opet kažem Kada biste brojali Allahu i blagodati Nikada ih nebiste mogli pogledati Koliko vam ih je dao Ali čovjek da nije svjestan Dok ne stane I počne razmišljati o blagodati kojima Allah Ko Koji je od nas Danas se zahvalio Allahom Na blagodati vidre Jesu, nisam A blagodati sluha Zdravlja, dvije noge Normalne, ali da si sreo tamo S lijepog, zahvalio Allah. Da si kored nekog hađije sjedio, našto on pričao, on ne čuje, pa malo podignu, pa malo povisi po još više, jeli podignu glas, sigurno bi se zahvalio Allahum subhanahu talamu blagodati sluha kojeg ti je dao nogu, da si vidio nekoga u kolici na štakana, da si malo prošao kroz dom staraca ali dom zdravlja i vidio. Zahvalio bi se Allahum subhanahu talamu blagodati zdrave koju ti je dao. Zato dakle Allah subhanahu wa ta'la poziva nas da se obraću da ome, da uviđamo dakle, je nam je blagodati dao. Pa kad nam je te blagodati Allah subhanahu wa ta'la dao na dunjavuku, Allahu si pokoran, rob mu sa dobrim dijelima, gledaš da se griha kloniš. Ako i počiniš, tražiš oprostav od Allaha subhanahu wa ta'la kada ti je to dao na dunjavuku. Ako Bogu da nadaš se, da će ti Allah subhanahu wa ta'la da ti na naširat ukazati svoje blagodati. Zatim, prisjećanje na Allaho subhanahu wa ta'la obećanje. Allah je obećao da će nagraditi dobročinitel Allah je obećao da djela dobročinitelja neće poništiti, Da će ih sačuvati. Za sigurno je da će je za njih nagraditi. Kad Allah obeća da će je nagraditi, on da će sigurno nagraditi, on da će nagraditi više nego što se zaslužio. Zašto? Zato što je Allah subhanahu wa ta'ala onaj koji vlada svim, onaj koji je neizmjerno bogat. Onaj kojeg siromašan ne može ti mnogo dati. Allah subhanahu wa ta'ala koji je neizmjerno bogat, ne može se njegova vlasti pobrajati, pregledati. Kada ti je objećao da jeste nagrati, nagraćati i nagraćate više nego što, nego što si zaslužio. Zatim svjesnost Allahovi subhanatala prostrane Za to trebamo svoga gospodara upoznavati kroz nikova imena njegovasnosti. Koliko je Allahova milost prostrana. Allahova milost pretekla je njegovu sržbu. Allahova milost sve obuhata. Allah je ar-Rahman. Onaj koji je sve milostiv prema svima i prema vijenicima i prema nevijenicima. Ar-Rahman i nevjernike hrani kao što i vjernike hrani i nevjernicima daje kao što daje i vjernicima. njegova milost pretekla je pretekla je njegovu srđu razmišljanje, je dakle, koliko je Allahu subhanahu wa ta'la draga tauba svoga roba da mu se pokaj hm, poznat vam je slučaj čovjeka kroz njegov slučaj Allahu poslanita alihi sallama pisuje koliko je Allahu subhanahu wa ta'la draga tauba pokajanje njegova roba Pa kaže čovjek koji se nađe u pustinji sa svojom jahalicom i na jahalici hrana, na jahalici voda ugrijalo pa on malo odmori da legne i zaspi probudi se ni deli a ne deli sve na deli mu njeroživot hrana, voda ostati u pustinji bez prevoznog sredstva bez hrane i pića znači umriti, upusti Pa krene desno, pa krene lijevo, ne zna više kud. Nahodao se i sav umoran legne ta dočeka smrta. Umorio se. A opet legao, zaspao, probudio se, pored sebe ugleda svoju devu i na devi i voda i hrana. Pa prihvatio li uzde, kako ne bih pobjegla, opet prihvatio uzde i kaže Allahu, ti si moj rob, a ja sam tvoj gospodar. Od prevelike radosti pogrišio. Allahu, ti moj rob, ja sam tvoj gospodar Allah se raduje tavbi čovjeka Više nego li ovaj Svom ponovnom vraćanju život Allah subhanahu wa ta'ala Se raduje tavbi pokajanju grešnika Više nego li ovaj čovjek Koji je bio usudjen na smrti Umre u pustinju, bez vode i bez jela hrane I dakle, iz takve radosti pogledajte Šta kaže, Allah subhanahu wa ta'ala Dakle, raduje se više Pa kada je čovjek svjestan toga Je li? Ako Bog da neće gubiti nadu Allaha subhanahu wa njegovu milost i njegovu oprost se bude nadao Allahu subhanahu wa ta'ala zasigurno će Gledati da čini što više dobrih dijela Onaj se bude nadao Allahu subhanahu wa ta'ala da mu Allah primi Dobra dijela da mu oprosti Loša dijela sigurno će hitati sa dobrim dijelima Zatim onaj koji bude Tako često i činio dobra dijela Doći će na stepen da će uživati U tim dobrim dijelima Postići će slast i badeta Slast dobrih dijela. Zatim, često će upući, upućivati dovu. Dakle, sve su ovo vrijednosti nadio Allaha Subhanahu wa ta'la. Često će upućivati dovu jer se nada od Allaha Subhanahu wa ta'la da mu usliša poput, kao što ste čuli fodaj ibn Jada da ostane svi ovi ljudi da zatraže od čovjeka samo nešto malo da ovdje im. Pa kada bi im on dao, Allaha Subhanahu wa ta'la je prečio da da. Isto tako mi znamo kada bismo nekome kucali na vrate kucali, kucali, kucali kucali, jedan put bi nam otvorio. Tako isto, kada dobiš Allahu subhanahu wa ta'la ne gubi nadu u Allahu odziv sigurno će se Allahu subhanahu wa ta'la odazvati i došlo je u hadisu da se sigurno Allah odaziva ziva svako, svako je dobi Allah se odaziva, dobi vjednika s kojom se ne traži kidanje rodbinske veze ne traži se gresi ali ako ti se ne dadne ono što tražiš nemoj no da gubiš nadu jer Allahu subhanahu wa ta'la kako je došlo u hadisu kada rob podigne ruke i dovi svome gospodaru Allahu mu ili dadne to što traži ili mu odkloni od njega nevolju shodno veličini onoga što je traži od dobrih dijela je nešto tražio pa Allah subhanahu tala od njega odagnava zlo shodno dakle onom dobrom dijelu kojeg je tražio ili nagrade ili ti ostavi to za ahireta a tu je možda najključe na ahiretu će ti biti naj, najpotretji pa dakle Allah subhanahu tala se sigurno svakoj dobi vijednika odaziva Ili će ti dati to što tražiš, ili će odagnati od tebe zlo, ili će ti to dati, dati jel, na ahiretu, sva to često upući u dolu. Onaj koji bude često upućivao u dolu, je Allah subhanahu wa ta ta'la će biti zadovoljan njime. Postići Allahov zadovoljstvo, odnosno spasit će se Allahove srđbe. Jer je došlo u hadisu Allahu Allahova poslanika Alihi Salat Sandu da je rekao, doista onaj koji ne bude dovio Allah, koji ne bude tražio od Allaha, Allah će sada srbiti na njega. Onaj koji ne bude Allah Jer je u dobi, ja znam, mi je ovdje govorili u dobi, propisu na dobi, hm? jesmo? Znači ja. <laughs> Jer ja čovjek kada dobi u posebnom je stanje, vidi kada od nekoga na dunjalku traviš, nisi ko, u svakoj drugoj situaciji, u svakom drugom stanju, kada posebno nešto traviš na dunjalku od čovjeka koji ima to kod sebe, malo mu se dodvoravaš, traviš, malo popustiš prema njemu, a kad traviš od Allaha subhanatahu pogotovo proz griha, velikoj te možešću u te gehenmu zbog njega da goriš u gehenmu tražiš da, te od da te kabul Allah subhanahu wa ta'ala tvoja djela koja si činio i slično a onda zato čovjek se nalazi u posebnom stanju zato Takhle, spasite se Allahove sebe onaj kvrstu čisto uči dobu Allahu subhanahu wa ta'la. Upoznávanie sa Allahim liepim menima, tak se sebe náda Allahu subhanu, wa ta'la i traži od ostvari nádu ko sebe, za sigurno će se upoznávati sa Allahim liepim menima to je najvršie, najvršie, najvršie, najčasne za nekončit vienek treba podučiti. Čest ti spomen Allaha subhanahu wa ta'la, čest ti spomeni. Često ti spomeni a ti zikri ti Allaha subhanahu wa jer kad si doviu svoje gospodaru i včekuješ, da ti se Allah subhanahu wa ta ta'lau da da ti usliša, da ti da ono što si tražio, ozda će ti Allah biti na mu, ozda ga spominjati. Na dunjalku kada tražiš od njega, a, nešto od čovjeka tražiš na dunjalku, on ti može to dati, nalazi, na, to imaš, to ima kod sebe što si tražio, a, pa podsjetiš jednom gdje, vidiš šta ima, da zoveš telefonu, jeo će ti šta odinom što si objećao i a non stop govoriš o njemu i onome što ti treba. Kada isto tražiš od svoga gospodara, sigurno ćeš zikriti. Allaha, subhanahu wa ta'la, više nastojati da mu se približiš više, jer to što ti treba, niko ti drugi ne može dati. Niko ti drugi ne može oprostiti rije. Niko ti drugi ne može ukazati milost da uđeš u dženu. Ne ima toga. Sutra na sudnjem danu zar neće Isa alihi salatu sam reći gospodaru, ja te ne molim za svoju majku Merjemu. Samo da se ja spasim. Svako će se sutra samo za sebe brinati. Isa alihi salatu Asalam, neće za svoju majku zauzimat se. Hm. Pa sutrta niko ne može zasigurno uvesti u džemlju. Osim Allahov a minost. Osim Allah Subhanahu wa ta'la sa svojim djelošćom. Pa zato zasigurno spominjaći svoje gospodara češće i češće i češće vazda imamo nekakve potrebe, vazda doima Allahu Subhanahu wa ta'la. Vazda nam je zbog toga Allah Subhanahu wa ta'la na umu i tome će nam ako Bog da i proti život. Čestom spominjamo Allaha, Allah Subhanahu wa ta'la. Pa Također, Allah Subhanahu wa ta'la će ti se odazvati. Daće sigurno. Jer onaj koji kuca na vrata, tako neprestano, uzastopno vrata će se nekada i otvoriti. Tako isto, budeš li dovio Allah Subhanahu wa ta'la ska ziva u svoju potrebnu. ti posebno treba dovio i dovio, Allah će se odazvati. Kada ti se Allah odazove i kada postigniš ono što želiš, ono što je tebi posebno, prijeko, potrebno, onda zasigurno ćeš više i voliti svoga gospodara. Zasigurno više ćeš biti obiđen u svoga gospodara. Opet nakon toga više ćeš, jer si zahvalan Allahov rob, više ćeš se i zahvaljivati Allahov Subhanahu Više ćeš i zikriti i spominjati Allahov Subhanahu Tala. A sve su ovo posebne osobine. Nalazimo u Kur'ani, Kerimu i Hadisima Allahov Poslalnika alihi sallam ove osobine kao posebno, posebno vrijedne, vrijedne osobine. Zahvalnost Allah nas je stvorio zbog toga i podijelio nas je na dunjalku na zahvalnoj i nezahvalnoj. Nema treći. Allah subhanahu wa ta'la spomnije zikr, slavljenje, veličanje njega nakon posebnih ibadita, nakon svakog namaza, oboveznog namaza nakon džumje namaza, nakon hađa, nakon posta nakon posebnih ibadita Allah subhanahu wa ta'la opet nas postiče da ga zikrimo, da ga slavimo, da ga veličanimo ljubav, da voliš gospodara i da Allah subhanahu wa ta'la tebe zavoli zar ima nešto veće i preće za čim bi jednik trebao žuliti ne, ba, za zasiju zato dakle, kao što je rečeno Za strah da se Allah subhanahu wa ta'la nije obožavao i boljim i gaditom od straha od njega. Isto tako slučaj je sanat. tako slučaj i sa nadom Allah subhanahu wa ta'la Allahu milost i Allahom oprost. Zato mi vjernici koji nastavimo da činimo što je god moguće više dobrih dijela, da u tim dijelima Allah subhanahu wa ta'la nikoga ne smatramo ravnim, da u tim dijelima slijedimo Allahom poslanika, ali salatu u salam, što je god moguće, dosljednije, ne smijemo gubiti nadu Allahu واليايتها يا ابن الذين اسرفوا على انفسهم لا تقلق <تصفيق> برحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم سبحك اللهم وتحيدك اشهد ان لا اله الا الله